Склет кивнув і, не піднімаючи голови, почовгав геть. А Неборович повернувся в салон. Умостившись на сидінні, підняв скло, колега передав йому ноутбук. Звук знову вімкнули. На моніторі весь час бігала хвиля Сталіні, яка сторонньому оку видавалася б схожою на кардіограму серця. Тільки в машині сиділи не лікарі-кардіологи. У задушному салоні знову почувся чоловічий голос. Вже коли по всьому приїхали до мене, вона каже, давай у песика і сучку пограємо. Прикинь, у песика і сучку. Я такого ще не бачив, скільки живу і кобил запрягаю. А я такого ще не чув, прокоментував Данченко, напарник Немировича. «Що там уже було?» – поцікавився той. «Хрін його зна!» Контораж Данченко легенько стукнув по ноутбуку пучками пальців. «Пише!» «Потім прокрутимо наново, хлопці у відділі обіржуться!» «Я не про це!» «Ще не чув ніколи, аби мужик мужику про свої сексуальні пригоди з бабою 46-ту хвилину без перерви триндів!» «Наш об'єкт!» «Так що?» Слухає і того, лисого свого ганяє. Не перебив же ні разу. Коротше, фантазії у неї сьому. Охріненна! Відразу видно, артисткою була. Я б, знаєш, іще трохи і сам почав би цю артистку шукати, зіткнув Данченко. Спочатку, каже, буде стриптиз, такий як Кім Бесенджер робила. Знаєш, сьомо, хто така Кім Бесенджер? Я коли на п'ятому курсі вчився, якраз відеосалони в моду війшли. Це коли в тебе є відак, кінці в комітеті комсомолу, щоб отримати в оренду якусь ленінську кімнату, в якійсь общазі, в кінці на ринку, де переписують заграничні фільми, вже на російську мову, гугнявим голосом дубльовані, і кінці в рекеті, щоб тебе не чіпали за те, що ти в ленінській кімнаті гуртожитку, котрий на їхній території стоїть, крутиш студентам і солдатам з найближчої військової частини американські бойовики і кіна про секс за один радянський рубль зрила. Напарники перезернулися. Вони обоє пам'ятали ті часи, але так і не могли збагнути, чому один чоловік без перерви розповідає другому про свої вчорашні сексуальні пригоди з молодою дружиною, не названої жодного разу третьої особи, примижаючи докладний опис інтимних позицій, різноманітними, абсолютно позбавленими логіки, монологами. А другий банкір Семен не туди мак, той, чиї телефонні розмови оперативниками управління по боротьбі з організованою злочинністю прослуховували. Насилу, вибивши для цього спеціальну техніку, уважно слухав і жодного разу не перебив співбесідника. Якщо це секс по телефону, то, їй-богу, збочений, прокоментував. Данченко, ага, я не вірю, що двоє живих людей можуть одне з одним таке робити, в тон йому відповів Немирович. А я не вірю, що мужик мужику може скоро як годину трендіти про це по-мобільному. Якщо для нього такий яскравий сексуальний фестиваль уперше в житті може, авторитетно заявив Немирович, чия дружина не підозрювала навіть, про третину витинанок, згаданих у підслуханій і старанно записані розповіді. Фільм, якраз такий, був дуже модний у салонах. Дев'ять з половиною тижнів називається. Міккі Рур там, Кім Бессенджер спочатку червоним перцем годував, а потім хі -хі, іншим перцем, теж червоним. Хі -хі. Ну і там. Знаменита сцена була, коли вона роздягається під Джо Кокера. Знаєш Джо Кокера? Сьома. Я знаю, буркнув Данченко. У барі, знаєш, є там один бар у центрі. За стійкою працює бармен. Інформатор мій. На Джо Кокера відгукується. Музичне училище колись закінчив по класу барабана. Чого саме? Барабана? запитав Немирович, аби підтримати розмову. Батько в нього професор консерваторії, хотів, аби донька музичного освіту отримала, а народився син. Татові бажання не помінялися, ну син і став барабанщиком. Потім якось барабани вкрав, хотів продати, попався, ну і став професійним стукачем. У принципі, відповідно до освіти, Людина працює, погодився Немирович. Коли вже вони про песика і сучку почнуть, бо про відеосалони Джо Кокера дістало вже. Цікаво, самого не туди мака це триндіння ще не задовбало? Самого не туди мака це трендіння ще не задовбало. Може, банкірові справді набридло б Уся ця телефонна сповідь, може навпаки, він би отримував від таких історій якесь незрозуміле пересічній людині задоволення, пускаючи слину. Тільки весь фокус був у тому, що банкір Семен Нутодимак її не слухав. Як і домовлено з товаришем, котрий був у курсі всіх справ, той подзвонив на безлімітний телефон банкіра, зі свого телефону, розмови з якого теж не обмежувалися в часі. Про те, що за ним віднедавна пильно стежать правоохоронці, не туди Мак навіть не підозрював, а знав напевне. Так само він не мав жодних сумнівів, що вони прослуховують його офісний, домашній і мобільний телефони. Через це, відповівши на дзвінок товариша, банкір просто поклав телефон, на шкіряний диван у своєму робочому кабінеті. А сам тим часом запнув жалюзі на вікнах, узяв інший мобільник, зовсім дешевий, який він отримав через кур'єра сьогодні вранці. І поки працівники зовнішнього спостереження насолоджувалися позбавленим жодного сенсу монологом, який, безперечно, чули і записували, не туди мак відійшов у куток. Набрав єдиний номер у пам'яті апарата і привітався. У відповідь так само почув привітання Сухе та Ділове. «Все як домовлено. Коли ми поговоримо, телефон я викину». «Аналогічно», – відповів співрозмовник. «Але Семене. Давай не довіряти навіть випадковим телефонам абсолютно всі секрети. Коротко і по суті».